що це не з твоєї самотньої фантазії. Так тривало до вечора. А коли настала ніч, то вона підказала, що про того незнайомця, ти знаєш лише одне, що авто його називається Таврія. Коли мені погано, я роблю собі що Маленький подарунок. Йду, знімаю з заначки чимало грошей, і купую собі те, що не можу дозволити. Я вже давненько придивилася на базарі юність сумочку таку. Так що продавець гадав, наче вона з дермантину, і тому ціна смішна, а я, я точно знала, що вона натуральна, і коли купила, то очкребла з рантика трохи, піднесла сірника, і засмерділо паленою коровою. Тут є одна небезпека. Тоді починається багатсько нещастя. Так можна всю заначку розтринькать. Тому я себе більше, аніж губною помадою, нічим не приміювала. І тому нещастя потрохи уговталося. Лише одне ні, але воно було щастям. О той сон, який, на жаль, повертався лише у вигляді сну, щоб потім шукати конкретних ознак його у протилежному світі неуявному. Як так жити? Моя мама, вона це була такою хорошою людиною, царство її небесне, що навіть незнайомі їй люди поспішали їй на помощь коли їй було погано, і навіть, коли вона вмерла. Тут Нінка виразно подивилася на мене. Ясно, це ж два роки пройшло. За цей час із двохсотки вже би набігло процентів двадцять, якщо нормально позичать. А тут вона думає, що буде годувати мене поминками. На які грошей, Більше убухона, аніж безплатити той борг. Я тобі її могили отак вийму і на стіл покладу. Хочеш? Ошкірилася Нінка. Була один раз, коли я нагадала їй, що вже більше часу пройшло, ніж місяць. Кого? Не впетрила я, бо йшлося про гроші. Свою маму, рубнула вона. Що я свою маму не можу по-людськи похоронити, щоб мені тоді все життя очі ковыряли. А я тоді придивилася на базарі юність ванночку таку, недорогу, бо другого сорту. Там в одному місці вона була товстіша, ніж в іншому. Ну, емаль ціла, вся така, так що вона гарненько до човну приліплена і півтора рази дешевша, Якщо її отак до стіни тим боком поставити, вирішила я, то хто й помітить, що вона товстіша? Господи, та лягти в таку неї, та заплющити очі, та напустити піни, та, господи, бо моя мама хоч і прожила недовге життя, але залишила по собі лише хорошу пам'ять. Завершила свого тоста і заплакала. Ще кілька родичів схлипнуло. Дивно, що не всі приперлися на шармак бухнуть. Ну ні, ми от цього не відмовимося. Хоч на якусь частину компенсуємо той невиплатний борг. Тут я з жахом подумала що за років двадцять, отак сюди ходячи, я виберу все до копійки. Ну, якщо не рахувати процентів. Яких процентів? Ошкірилася Нінка, забувши плакати. Боже, це я знову в голос говорю. Та згадала, що процентовку не закрила. Завкнула. Я наче про роботу. Треба тримати себе за рот. Це як коли їси, то щоб він був закритий і не плямкав, учила я сама себе, наминаючи. Чого соромитися? Однаково, родичі, підметуть. Оно, яке вони губаті. І кон'ячку. А як же? Ото, балачок, іди сюди. Салатик з креветками. Сюди, сюди, мій коханий. А то, кагор. Яка я дурепа, його раніше не побачила, а я ж його так люблю, зупинка зустріла мене як рідну, тобто без жодного трамваю, бо це був час, коли наївніший скаян вже давно пішли по шпалах, але як...